Місто. Місто – це населений пункт, жителі якого, як правило, не пов'язані із сільським господарством. Близько половини населення землі живе в містах. Цифри і факти. П'ять найбільших міст світу – Токіо, Японія, Сан-Паулу, Бразилія, Нью-Йорк, США, Мехіко, Мексика, Шанхай, Китай – Сто років тому найбільшим містом світу був Лондон. Першим в історії містом, чиє населення перевищило мільйон чоловік, став на початок другого століття до нашої ери Рим. Місто Ватикан у межах Рима – найменша держава світу. Більшість міст – це торговельні та адміністративні центри. Як правило, вони більші за інші населені пункти. Але не кожне місто велике. В Європі містом вважається будь-який населений пункт із собором. А в США – поселення міського типу, яке має чіткі кордони. Найбільше місто світу – Токіо, Японія. Там живуть понад 25 мільйонів чоловік, включаючи приміських жителів. Розташування міст. Перші міста виникли в тих місцях, де клімат сприяв землеробству. Розвиток торгівлі призвів до будівництва міст поблизу річкових та морських шляхів. Венеція в Італії, Лондон в Англії, Калькутта в Індії зобов'язані своїм виникненням і зростанням, тому що вони розташовані на узбережжі, звідки морем можна дістатися до будь-якої точки земної кулі. Планування Більшість сучасних міст не була спланована заздалегідь. Вони хаотично розросталися в міру того, як зростало їх населення. У 1692 році Вільям Пенні, засновник англійської колонії у Північній Америці, яка одержала назву Пенсильванія, намалював план міста Філадельфія, що нагадував шахову дошку. Подібне квадратне планування стало звичним для багатьох міст США. На початку XIX століття барон Жорж Ежен Осман запропонував нове планування Парижа. Згідно з його проектом, у французькій столиці невдовзі з'явилися широкі бульвари і відкриті площі, які прийшли на зміну хаотичній плутанині Кривих і Вузьких вулиць. Столиці у кожної країни є своя столиця, де розміщується уряд. Деякі столиці були збудовані спеціально, зокрема Канберра в Австралії, Бразилія в Бразилії та Ісламабад в Пакистані. Але найчастіше столиці одержують свій статус в силу історичних причин. У них співіснують споруди, які належать до різних епох від старовинних соборів до ультрасучасних хмарочосів. Найстаріші райони міста зазвичай утворюють його центр. Більшість населення нині живе за межами міста, на околицях або в передмісті. Ілюстрації. Центр і околиці. У міру того, як міські центри стають осередками ділового життя, Тут з метою економії площі споруджується дедалі більше багатоповерхових будинків. Люди часто їздять на роботу з околиць чи з передмість, де життя дешевше. До того, щоб вони без ускладнень могли дістатися до центру міста, потрібні хороші автошляхи. Величезні універсальні магазини приваблюють мешканців і туристів. Оперні театри, музеї та інші заклади культури притягують людей до центру міста. Споруди, в яких вони розміщені, як правило, відзначаються чудовою архітектурою. Створення підземних транспортних систем дозволило розвантажити міські магістралі. Розвинута шляхова мережа і доступний громадський транспорт забезпечують надійне сполучення між міським центром та міським. Околицями